Eine üble Verschwörung gegen Hanni und Nanni. <lacht> also, ich muss schon sagen, dieses Mal gefällt mir das Thema der Projektwoche ausnahmsweise mal richtig gut. <lacht> naja, bis auf den Aufsatz, den wir hinterher darüber schreiben müssen. Ich habe auch erst mal geschluckt, als Frau Lemanski was von mindestens zehn Seiten gesagt hat, Jenny. Oh, ja. Ich würde sogar behaupten, die gesamte Klasse ist vor Schreck in eine Schockstarre verfallen. <lacht> naja, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Dafür haben wir eine ganze Woche keine Hausaufgaben und wir können unsere nachmittage im internetcafé verbringen hm. wir können nicht nur wir müssen sogar und die aufgabe ist eindeutig täglich eine stunde online recherchieren und das geht nun einmal nur im internetcafé hm. ich bin schon gespannt das thema klingt wirklich interessant das internet sinnvoll im schulunterricht nutzen hm. Ich habe zuerst kurz gedacht, Frau Lemanski meint, Smartphones in der Schule? <lacht> Aber nur diesen Wortschön. So weit kommt's noch. Und dann ausgerechnet die Lemanski. Ja. <lacht> Aber mal im Ernst, ich verstehe den ganzen Wirbel um diese Smartphones nicht. Ja, ich auch nicht. Es mag ja unheimlich cool sein, immer das neueste Gerät zu haben. Ja, bloß nach einem halben Jahr will man dann wieder das neueste Modell. Eben. oder? Ja. Wir dürfen sie am Lindenhof sowieso nicht benutzen. Und mir sind die Dinger auch viel zu teuer. Von dem Geld könnte ich ja eine halbe Boutique leer kaufen. <lacht> Typisch, Ellie. Du rechnest dein Taschengeld am liebsten in Klamotten um. Na und? Andere rechnen in Büchern. Oder wie du in Scherzartikeln. Mm, da sagst du was. <lacht> Ach, äh, habe ich euch schon von den Wumpeln erzählt, die mein Bruder mir... Wumpillen? <lacht> <P> <Ach. lacht> Darüber will ich mehr wissen. Ich nicht. Aber nicht jetzt, Jenny. Ja, ist gut. Jetzt ist das Thema Internet dran. Hm? Genau. Wir werden also jeden Tag nach dem Unterricht in die Stadt gehen. Das ist doch mal was. Obwohl... Auch wenn ein Internet-Café ja sowas von altmodisch ist. Wir sollten doch schon längst einen Internetraum in der Schule haben. Auf ja, jeden Fall. Fall. Obwohl ich das Wort Internet-Café irgendwie unpassend finde. Kaffee und Kuchen gibt's da ja gar nicht. Höchstens ja nee, Kabel und Computer. Also Unser letzter Besuch im Internetcafé hatte es aber trotzdem in sich. Ah, ja. ja. Du den meinst die Party, die der ja. Tessi aus Versehen tausend Leute angeladen hat. Oh. Das war ein Spaß. <lacht> Spaß? Ich war mit den Nerven völlig am Ende. Das ist ja alles gut ausgegangen, Tessi. Ja, aber es war ganz schön knapp. Wenn Hanni uns mit ihrer glänzenden Idee nicht gerettet hätte Oder warst du das, Nanni? <lacht> nee, das war meine schlaue Schwester. <lacht> Aber eigentlich haben wir ja alle zusammen das nahende Unglück abgewendet. Genau. <lacht> und alles nur, weil meine Freundin Katinka mit einem falschen Klick die Einladung öffentlich gepostet hatte. Naja, naja das kann ja mal passieren und ist ja auch schon ewig hier. Also zurück zum Thema. Wir setzen uns nachmittags in dieses sogenannte Café. <lacht> du kommst einfach nicht darüber hinweg, dass es dort keinen Kaffee gibt, was, Cousinchen? Ach, Quatsch, ich mache mir doch gar nichts aus Kaffee. Ich trinke viel lieber trendige Limonade. Und die kann ich dann ja auch mitnehmen. Äh, das geht leider nicht, Ellie. In die Computerräume dürfen keine Nahrungsmittel oder Getränke mitgebracht werden, damit keiner seinen Apfelsaft oder seine Trendlimo versehentlich in die Tastatur kippt. Oh, okay, das kann ich sogar verstehen, was das für eine Schweinerei wäre. Ach. Na gut. Dann gehen wir aber hinterher in ein richtiges Café. Einverstanden? Oh, ja, ja die, die. Dann wir. können wir bei Kuchen und Kakao unsere Rechercheergebnisse vergleichen mhm. und gleichzeitig den freien Nachmittag genießen. Ja, aber ja, das, das können wir nicht Idee. jeden Tag machen, Ellie. Nein. Dafür reicht mein Taschengeld nie und nimmer. <lacht> Stimmt, meinst du leider auch nicht. Aber einmal gehen wir auf jeden Fall, ja? Klar. Klar. Am besten Freitag, oder? Ja, ja gut, gut ja. Ja. Oh, oh, Leute, schon viertel vor zehn. Ich muss ins Bett. Und zwar bevor Frau Limanski das Licht ausmacht. Ja, lass uns Lass uns gehen. <lacht> Wie verabredet fuhren die Freundinnen am nächsten Nachmittag gut gelaunt mit ihren Rädern in die Stadt, um dort mit ihrer Recherche zu beginnen. Tessie führte die Mädchen an, als sie gemeinsam das Café betraten und auf den Tresen zu marschierten. Äh, hallo? Schönen guten Tag, die Damen. Na, was kann ich für euch tun? Wir bräuchten sieben Computerplätze mit Internet. Bitte. Gleich sieben? Oh, da muss ich mal kurz schauen. Wartet mal. Die nächste Reservierung ist in einer Stunde. Bis dahin könnt ihr die Plätze haben, falls euch das ausreicht. Eine Stunde ist perfekt. Okay. Dann habt ihr die Plätze 3 bis 5, 7 und 11 bis 13. 13? Den nehme ich schon mal nicht. Die Zahl bringt mir garantiert Unglück. Kein Problem, Elli. Ich bin nicht abergläubisch. Die 13 ist dann mein Platz. Mhm. Ähm, sollten wir nicht gleich für den Rest der Woche reservieren. Geht das? Kein Problem. Also von Dienstag bis Freitag? Ja, genau. Sieben Plätze. Selbe Zeit wie heute? 15 bis 16 Uhr? Perfekt. So, habe ich eingetragen. Auf welchen Namen geht denn das? Schreiben Sie einfach Internat Lindenhof. Lindenhof. Das macht sieben Euro pro Tag. Hilda, dafür bist du zuständig. Du hast doch das Geld von Frau Lemanski bekommen. Ja. Moment. Hier. Hier. Danke. Ich lasse dir das Wechselgeld zusammen mit der Kittung gleich an den Tisch bringen, okay? Alles klar, danke. Kommt. Die 13 ist da ganz hinten, glaube ich. Ich nehme die 12. Okay, dann lasst uns anfangen. Die Plätze drei bis fünf sind hier vorne, aber da können wir uns ja gar nicht unterhalten. Leise, Elli. Wir sind hier nicht allein. Entschuldigung. Zugenehm? So <lacht> Ganz nebenbei, Elli. Im Internetcafé unterhält man sich nicht, man chattet. Aha. Und wie macht man das? <lacht> Kein Problem, ich zeige es euch. Ruf mal die Seite von Visagebook auf, Ellie. Ihr anderen auch, ja? Mhm. Ja klar. Ich komme ja. gleich zu euch. Mhm. Danke. Mhm. Moment. Ich hab's jetzt. Ja, jetzt. Und jetzt? Jetzt legt sich jede von euch ein Profil an und dann können wir uns untereinander Nachrichten schreiben, die nur wir sehen können. Da oben musst du klicken, Elli. Bei mhm. Neues Profil anlegen. Da? Ja. So? Genau. Kann ich da irgendeinen Namen eingeben? Theoretisch ja, aber dann wissen wir nicht, wer du bist. Den Nachnamen kannst du dir ja ausdenken, okay? Ist gut. Hm. <lacht> äh. So, oh, genau. <lacht> ein Passwort brauche ich auch? Nanni, welches Passwort nimmst du? Gute Frage. Wahrscheinlich das Gleiche wie du. <lacht> Deshalb frage ich. Wir bräuchten schon jeder ein eigenes. Zwilling hin oder her? Okay. Ich nehme den Namen von Tante Agathes Katze. <lacht> Habe ich es doch gewusst. Dasselbe wollte ich auch. Oh. Ähm, dann nehme ich... Ähm Den Namen von unserem ersten Kindermädchen. Weißt du noch? Klar weiß ich das. <lacht> Hallo. Mhm. Hallo. Wer bist du denn? Greta. Ich mhm. mache hier ein Praktikum und soll dir diese Quittung... Ja. Und das Wechselgeld zurückgeben. Och, das ist ja aufmerksam. Dankeschön. Nicht zu so ungut. So, habt ihr nun alle ein Visagebook-Profil? Ja. ja. Mhm, okay. Gut, dann klickt jetzt auf den Messenger, oben rechts im Bildschirm. Okay. Mhm. Mhm. Genau. Und jetzt wählt ihr die sechs anderen aus, mit denen ihr chatten wollt. Okay. Da ist es so. Genau. So, super. und fertig ist unser privater Chatroom. Ach, echt? Ach, das ist doch ja so einfach! Das ist ja super. Die Mädchen tauchten in die schier unendliche Welt des Internets ein und staunten nicht schlecht, wie viele Einträge und Berichte ihnen die Suchmaschine für den Aufsatz anbot. Man tippte eine Frage oder einen Begriff in das Suchfeld des Internetbrowsers ein und nach wenigen Sekunden erschienen Unmengen von Einträgen. Begeistert machten sie sich Notizen. Und in ihrem eigenen Lindenhof-Chatroom war auch einiges los. Unglaublich. Zu dem Begriff Internet im Schulunterricht finde ich über 200.000 Einträge. Wahnsinn. Und Unmengen an Fotos und Videos. 200.000 Das ist doch gar nichts. Gib mal Scherzartikel ein. Über eine Million Einträge. Oh, Smiley! Schlaraffenland. Was, Jenny? Das kann man laut sagen. Oh. Ich bin auch hin und weg. Hallo, hier ist Elli. Jenny, obwohl du recht hast, also Mädels. Als ihre Computerzeit abgelaufen war, hatte Tessie noch eine Idee. Sie wollte auf ihrer Visagebook-Seite ein Gruppenfoto von den verschworenen Sieben posten. Die Mädchen waren schnell einverstanden und so bat Tessie einen jungen Mann vom Nebentisch, mit seinem Smartphone ein Foto von ihnen zu knipsen. Der stimmte zu. Und so stellten sie sich draußen vor dem Internetcafé auf und posierten für das Gruppenfoto. Kommt doch mal alle her. Ja, okay. Ja. Ja. Ja. Ja so Komm, hierher. Lächeln, bitte! Sagt mal alle, Tschüss! Tschüss! Super. Perfekt. Zeig mal. Hier, ich finde, ihr seid gut getroffen. Oh, sieht doch toll aus. Ja, finde ich Oh, schön. wie süß. <lacht> Ähm, wenn du jetzt noch so nett bist und das Foto an meine Visagebook-Seite schickst. Klar, das kann ich von meinem Account aus machen. Das wäre toll. Äh, Moment. Hier, gib auf meinem Handy mal deinen Profilnamen ein. <lacht> ähm, so. Bitteschön. Klasse. Jetzt das Foto hochladen, senden und fertig. Noch eine Message dazu? Oh, ja, das wäre super. Und zwar. Internet statt Schulfrust. Die Lindenhof-Klicke gibt alles. So macht Unterricht noch mehr Spaß. <lacht> Erledigt. Oh, klasse. Dankeschön. Oh, nicht zu danken. Ich muss jetzt aber los. Tschüss. Danke nochmal. Ja, ja Dank. tschüss. Tschüss. tschüss. Schönen Tag noch. So, jetzt müssen wir aber mal zurück. Sonst verpassen wir das Abendbrot. Das oh, darf ja. auf keinen Fall passieren. Genau. Ich habe einen Mordhunger. Na, dann schwingt euch auf die Rädermädels. Hey, ja. ja. das fahren doch nicht schon los. Schnell. <lacht> Nach dem Abendbrot trafen sich die Freundinnen im Schulgarten, setzten sich ins Gras und besprachen die unglaublichen Einsatzmöglichkeiten für die Schule, die sie bereits bei ihrer ersten Nachforschung im Internet entdeckt hatten. Besonders Hilda schwärmte von der Fülle an Beiträgen, die allein zu diesem Thema verfügbar waren. Doch sie hatte auch ein paar Bedenken. Das ist schon die Also auch wenn ich total begeistert bin von dieser Flut an Informationen, die ich im Internet finden kann, ich würde nicht wollen, dass etwas über mich persönlich im Internet steht. Tut es doch auch nicht, Hilda. Ja. Deshalb haben wir das Gruppenfoto ja nur auf meiner Visagebook-Seite hochgeladen. Ich kenne mich eben besser aus. Na trotzdem, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Dieses Foto können doch auch jetzt alle sehen, die deine Seite anklicken, oder, Tessi? Ja, schon. Aber so ein harmloses Bild enthält doch keine privaten Informationen. Naja, groß sei, dass wir am Lindenhof sind. Ich dachte aber eigentlich auch, das Bild wäre nur für deine visage freunde freigegeben, Tessi. Nein, es stand eindeutig öffentlich über dem Bild. Wieso denn auch nicht? Es sollen sich doch möglichst viele Leute gemeinsam mit uns freuen. Oder hattet ihr etwa keinen Spaß heute? Ach doch, Ach, natürlich. Doch. Ja. Und eigentlich hast du ja recht. Je mehr Leute sich freuen, umso besser. Oder? Genau, fest. Mhm. Also mein Visage-Profil werde ich nach unserem Projekt aber auf jeden Fall wieder löschen. Echt? Ja, ich nicht. Wer weiß, wozu das noch einmal gut sein kann. Du könntest zum Beispiel entdeckt werden, liebe Cousine. Genau, für was auch immer. <lacht> ja, ja. im Internet tun sich ungeahnte Möglichkeiten auf. Ja, ja. Also, ich bin immer noch nicht darüber hinweg, wie viele Scherzartikel es auf der Welt gibt. <lacht> Apropos Scherzartikel, <lacht> wolltest du uns nicht noch verraten, was Wurmpillen sind, Jenny? Ach, ja. Ach das, liebe Harni, werdet ihr früher oder später sicherlich herausfinden. Ich warne <lacht> dich, Jenny. <lacht> hm. Oh. Entspann dich, Ellie. Jetzt ist sowieso nicht die Zeit für Streiche. Oh. Na, da bin ich aber beruhigt. <lacht> <lacht> oh. Also, ich muss jetzt ins Bett und verzieh mich schon mal. Mach nicht mehr so lange, ja? Nein, okay. Hollemanski kommt sowieso gleich. Na, dann lass uns doch alle zusammen gehen. Ja, gut. Ja, ja, ja, okay, gut. Als die Mädchen am nächsten Tag im Internetcafé ankamen, um weiter an ihrem Schulprojekt zu arbeiten, warf Tessie als erstes einen kurzen Blick auf ihre Profilseite, um zu sehen, ob es schon irgendwelche Reaktionen auf ihr Posting gab. Wahnsinn! Kommt mal schnell! Ja, Wieso? Was ist denn? Oh, ich muss euch was vorlesen. Na dann mal los! Noch sind die Nebentische nicht besetzt. Wir stören also niemanden. Komm, Honey. Was gibt's denn, Hilda? Wir haben tolle Kommentare zu unserem Foto bekommen. Echt? Echt? Ja, okay. mhm. Hier, eine Melanie B. schreibt, super Kombo, ihr kommt voll positiv rüber. Oh, Melanie, oh. <lacht> super. <lacht> Was für ein tolles Kompliment. Ja, stellt euch vor, das liest zufällig jemand von einer Modelagentur. Mhm. Ja, oh. Frau von äh, Wie war das noch mal? Ja, ja, mach du dich nur <lacht> lustig. <lacht> <lacht> es wird noch besser von einem Marlon Brandy. <lacht> Was für ein seltener Anblick. Eine strahlt schöner als die andere. <lacht> wow, wow da sind ja richtige Schmeichler unterwegs auf deinem visage hm? Siehst du, Hilda, hm. alles ganz harmlos. Was war das? Ein weiterer Kommentar. Hier, ein gewisser Beauty-Profi findet ganz passabler Haufen Nur die eine von den Zwillingen, die Linke, sollte … Hä? Äh? Hm? Was ist los? Warum liest du nicht weiter? Ach, weil es sich nicht lohnt, so einen Quatsch zu beachten. Ich werde das jetzt sofort löschen. Hey, hey, ja. hey, hey! Hey, halt, warte mal. Was steht denn da? Nur die eine von den Zwillingen, die Linke, sollte beim Grinsen besser ihren Mund geschlossen halten. Ich habe echt schon schönere Zähne gesehen. Wie bitte? Rani, das ist totaler Unsinn. Das darfst du nicht ernst nehmen. Genau, was für ein Spinner. Eine bodenlose Gemeinheit ist das. Wie kann man nur so einen fiesen Kommentar posten? Das ist ja widerlich. Ja, Na, du fies. hast vollkommen recht. Das geht ja wohl überhaupt nicht. Ich werde den Mist augenblicklich löschen und diesen Fiesling auf meiner Seite blockieren. Oh. Das geht? Ja, das geht. Warte mal. So, fertig. Auf nimmer wiedersehen, du Spinner. Von dem kriegen wir keine Kommentare mehr. So. <lacht> du bist ja ganz blass. Mach dir keinen Kopf über solch einen Schwachsinn. Das ist irgendein Idiot, der uns überhaupt nicht kennt. Hm. Genau. genau. Ja. Der sich so einen blöden Spruch nur traut, weil er sich hinter der Anonymität im Netz verstecken kann. Genau. Vielleicht hat er Komplexe und hat sich über unsere gute Laune geärgert. Ja, wirklich. Trotzdem ist es wirklich hundsgemein. Und was für ein Blödsinn. Ich meine, ihr seid eineige Zwillinge. Hm. Ja, genau. Es ist totaler Blödsinn. Wieso sollte ich mich also darüber aufregen? Ich kenne den ja noch nicht mal. Genau. Also Hani, ganz kalt lassen würde es wirklich niemanden von uns. Es ist völlig verständlich, wenn dir das nahe geht. Ach, jetzt hört doch mal auf. Doch. Ich sag doch, das macht mir nichts aus. Hm. Können wir jetzt mal über was anderes reden? Okay. Oh. Auch wenn Hanni versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, sie war zutiefst verletzt. Auf der Rückfahrt zum Lindenhof sagte sie kaum ein Wort. Und nach dem Abendbrot verschwand sie sofort auf ihrem Zimmer. Die Freundinnen saßen noch eine Weile ratlos und betroffen im Speisesaal, bevor Nanni ihrer Schwester ins Turmzimmer folgte. Hanni! Warum sitzt du denn hier im Dunkeln? Ich mach mal Licht. Du liegst ja schon im Bett. Ach, lass mich doch. Hast du etwa geweint? Nein, wieso denn? Ich hab bloß Schnupfen. Ach, Hanni. Vor mir brauchst du doch nicht die Starke zu markieren. Mach ich ja nicht. Ich gehe bloß früher schlafen heute. Ach, hör mal. Wegen diesem dummen Kommentar da auf Ich will nichts mehr davon wissen, Ach, okay? Ach, hör doch auf, Hanni. Ich weiß ganz genau, wie sehr dich dieser blöde Spruch auf der Visage-Seite verletzt hat. Ich will dir doch bloß helfen. Ich brauche aber keine Hilfe, klar? wenn du meinst. Ja, meine ich. Und jetzt will ich schlafen. Ist gut. Dann gehe ich auch ins Bett. Nacht, Hani. Das Projekt hatte so vielversprechend begonnen. Und nun graute den Mädchen geradezu davor, ins Internetcafé zu gehen. Jeden Tag hat es neue, immer gemeinere Kommentare auf Tessis Visagebox-Seite. Oh. Da steht ja noch mehr. Jetzt tue ah, dir das an Jenny. Hm? Ja, hör mal. Vielleicht hat der seltsame Haufen nen Reitstall im Internat. Ich meine, wegen dem Pferdegebiss. Das kommt von einer gewissen Heidi K. Also, Und der nächste von einem Wolfgang J. Ja, ja, man sollte hier eine Geschmackspolizei einrichten. Ich meine, was man sich hier alles angucken muss. Schon mal was von Zahnarzt gehört? Oh, Mann. Oh, Anna heftig. Hm. Kannst du das nicht irgendwie blockieren, Tessie? Damit sie die Kommentare auf deiner visage seite nicht sehen kann. Oh nein, eben nicht. Ich war ja leider so blöd, das Foto öffentlich zu posten. Hm. Habt ihr die neueste Gemeinheit gelesen? Mhm. Mhm. Kann man gegen diese Hetze nicht irgendwas unternehmen? Doch. Wir löschen einfach alle unser visage profil und schon hat der Spuk ein Ende. Mhm. Naja, der Spuk geht schon noch weiter. Mhm. Nur wir bekommen es da nicht mehr mit. Wieso antworten wir nicht einfach, dass sie aufhören sollen? Auf keinen Fall! Damit stachelst du sie bloß noch weiter an. Die oberste Regel im sozialen Netz lautet, antworte niemals auf Cybermobbing. Darauf mhm. warten die bloß und dann schießen die erst richtig los. Das wird alles nur noch schlimmer machen. Das sehe ich ein. Ja. Mhm. Was bedeutet eigentlich Cybermobbing? Du weißt, was Mobbing bedeutet? Ja, also wenn man jemanden immer wieder sogar vor anderen schikaniert beleidigt oder über ihn lästert, so, ohne dass sich derjenige dagegen wehren kann. Genau. Und Cybermobber machen das Ganze halt im Internet. Klar. Ja. Dort ist es besonders einfach, weil man keinen direkten Kontakt mit seinem Opfer hat und vollkommen unentdeckt Gemeinheiten verbreiten kann. Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also irgendwie wird mir das ganze Internet immer unheimlicher. Meine Güte, habt ihr gar kein anderes Thema mehr? Ignoriert das doch einfach. Dann hört es am ehesten wieder auf. Dass du da so ruhig bleiben kannst, Hanni. Ich an deiner Stelle wäre am Boden zerstört. Tja, bin ich aber nicht. Ich arbeite lieber weiter an meinem Aufsatz für Frau Lemanski. Das solltet ihr vielleicht auch tun. Das glaubt wird selig. <lacht> mhm. Solche Gemeinheiten steckt keiner so leicht weg, Elli. Egal wie, tapfer Hanni tut. Ich verstehe überhaupt nicht, wie die Leute darauf kommen, dass Hanni hässliche Zähne hat. Sie sieht doch genauso aus wie Nanni. Eben. Aber dummerweise ist mein Mund auf dem Foto der visage seite zufällig geschlossen. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte dieser feige Kommentator sich auch über meine Zähne lustig machen können. Meinst du? Und damit wäre Hanni zumindest der halbe Schmerz erspart geblieben. Wie nett gesagt, Nanni. Aber Schmerz ist Schmerz. So etwas lässt sich nicht halbieren. Aber mhm. wir wissen alle, wie Nanni es gemeint hat, Hilda. Mhm. Und, und trotzdem gibt es nicht den geringsten Grund, sich über eure Zähne lustig zu machen. Weder über deine Nanni noch über Hannis. Mhm, genauso. Mhm. Diesen Leuten geht es nur ums Verletzen. Nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Solche Kommentare tun immer weh. Auch wenn sie vollkommen haltlos sind. Mhm. Mhm. Aber das kann man so nicht durchgehen lassen, solche Gemeinheiten. Auf keinen Fall. Und was schlägst du vor, wie wir diesen Leuten das Handwerk legen? Die geben hier ja nicht ihren richtigen Namen an. Wir müssten ihnen irgendwie eine Falle stellen. Naja, aber nicht jetzt. Jetzt müssen wir unbedingt noch an dem Projekt arbeiten. Und die gebuchte Stunde ist auch bald um. Oh ja. Denkt an den Aufsatz. Ja, ja, erinnere mich doch nicht was? daran, Hilda. Zehn Seiten. Trotz ihrer zur Schau gestellten Gleichgültigkeit wurde die arme Hanni immer stiller und die Kommentare auf Visagebook immer gemeiner. Wenn sie am Abend im Gemeinschaftsraum zusammensaßen, nahm sie kaum am Gespräch teil. Und lächeln tat sie auch nicht mehr, obwohl sich besonders Jenny mächtig anstrengte, um sie aufzuheitern. Mhm. Setzt du dich zu mir? Natürlich Jenny, du hast Orangensaft mitgebracht. Ja. Gibst du mir auch einen Schluck? Ja, klar. Gib mir mal dein Glas, Tessie. Yeah. Äh, ja. <lacht> Noch jemand? <lacht> ja, ja, ja. gerne. Ja. Oh, stellt mal eure Gläser alle auf den Tisch hier. Ja, ja dann ja. kann ich besser einschenken. Ja. Okay. Danke. So. Danke. Haben alle was? Ja, wir ja. haben ja. Danke. Gut. Wie weit bist du eigentlich mit dem Aufsatz, Hilda? Mm. Mm. Ähm, ich habe mir ein bisschen nur Stichworte notiert, bis ich mich für ein Thema entschieden habe. Vielleicht mm. sollten wir alle über Cybermobbing schreiben. Mm. Mm. Dann denken wir ja noch mehr an diesen Mist. Ja, also ich schreibe lieber über was Wichtiges. Äh, Tessie, Tessie, was, was denn? schwimmt denn da in deinem... Äh Igel! Oh. <lacht> in meinem Saft. Ich muss. <lacht> ja, hab ich habe mich erschreckt. Was soll denn in deinem Saft sein? <lacht> Schau es dir an. Das sieht aus wie Würmer. Aber du hast Doch, recht, in ich meinem stimmt auch irgendwas. Bah, uh. gut, das ist ja ich habe oh. da so eine Ahnung. Ja, ich auch <Ja>. Also, ich würde sagen, das Geheimnis um die rätselhaften Wurmpillen ist gelöst, oder, Jenny? Ja, ganz genau. Das sind so kleine Kügelchen, die man lieber Bruder zugeschickt hat und die habe ich... Das hast du ja raffiniert gemacht. Man muss nur eine undurchsichtige Flüssigkeit nehmen, sonst fällt das zu sehr so. auf. Ah. Und dann schlüpfen eklige Würmer in meinem Saft aus. Keine Angst, Ellie. Die sind doch nicht echt. Das will ich hoffen. Ich hätte beinahe einen verschluckt. Ist das nicht giftig? Nein, natürlich nicht. Das ist das Maisstärke. Das funktioniert so ähnlich wie Popcorn. Aha, das ist ja ungemein beruhigend. Du hast mir trotzdem einen ganz gehörigen Schrecken eingejagt. Ich dachte, ich sorge mal für ein bisschen Heiterkeit. Ja, war ich zur Heiterkeit bereit. Hanni, wo willst du denn hin? Ach, schon gut. Ich will nur an meinem Aufsatz arbeiten. Hier kann ich mich nicht konzentrieren. Also, Leute, so kann Ach. das nicht mehr weitergehen. Und ich dachte, ich kann sie mit den Würmern auf andere Gedanken bringen. Ja, tolle Idee, mhm. aber nichts für ungut. Dafür, dass Hanni mal wieder lacht, lasse ich mich sogar mit Würmern quälen. <lacht> die müssen unbedingt irgendetwas unternehmen, ja. um dieses gemeine Mobbing zu beenden. Ja. Hanni ist schon total mit ihren Nerven am Ende. Ja. Aber wie gesagt, das Profil zu löschen, ist auch keine Lösung. So finden wir auch nicht heraus, wer diese Gemeinheiten von sich gibt. Mhm. Und wie kommen wir diesen Fiesling auf die Spur? Das ist doch alles anonym. Also... Ja. Ehrlich gesagt, ich glaube gar nicht, dass das mehr als eine Person ist. Hm? Eher eine Person mit mehreren Visage-Spuck-Profilen. Das, das ja. kommt mir auch so vor. Ja. Diese Kommentare ähneln sich total. Ja. Und sämtliche Verfasser haben ziemlich eindeutige Decknamen. Hm. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wer etwas gegen Hanni haben könnte. Hm. Meint ihr, das ist jemand, den wir kennen? Ja, gut möglich. Aber wer sollte das sein? Etwa jemand von unserer Schule? Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Vielleicht vom Ringmeer-Internat? Ja. Oder aus dem Internet-Café? Mhm. Also, mir ist gar nicht wohl dabei, solch wilde Verdächtigungen in den Raum zu stellen. Das könnte doch jeder sein. Mhm. Ich habe ja gesagt, wir müssen den oder diejenigen irgendwie hereinlegen, sodass er einen Identität preisgibt. Mhm. Vielleicht könnten wir ihn irgendwie aus der Reserve locken. Aber wie mit, Die Mädchen waren ratlos. Am nächsten Tag versuchten sie, an ihrem Schulprojekt zu arbeiten und Tessis Profilseite auf Visagebook zu ignorieren. Doch Hanni rief trotzig die neuesten Beiträge unter ihrem Gruppenfoto auf, wo immer wieder neue, bitterböse Kommentare erschienen. Meinst du, das ist gut, wenn du diese Bosheiten über dich liest, Hanni? Klar. Gib's auf, Hilda. Hilda. Ich habe auch schon versucht, sie davon abzuhalten. Ich lasse mich doch von solchen Idioten nicht unterkriegen. So weit kommt es noch. Das verstehe ich ja. Aber weshalb musst du dir das antun? Die mit dem schiefen Gebiss erinnert mich irgendwie an eine Kräuterhexe. Wenn man genau hinsieht, ein kleinen Buckel hat sie auch schon. Ach, Ach. wäsch'n auf, Nanny. Mir mhm. gehen diese Post sowas von auf den Geist. Wenn es nicht so gemein wäre, könnte man fast schon darüber lachen. Sein Schwachsinn. Hanni hat doch keinen Buckel. Also, mir kribbelt mhm. es so in den Fingern, diesen Frank F. mal gehörig, meine Meinung zu sagen oder <lacht> zu tippen. Frank F.? Ach. Ja, das ist der Urheber des letzten Kommentars. Mhm. Ach, du hast doch gehört, was Tessie gesagt hat. Die oberste Regel Antworte niemals auf Cybermobbing. Ja, ja, ja, ich mhm. weiß, ich weiß. Ich will aber wissen, wer das ist. Tja, mhm. Ich auch. Dann kann ich ihm direkt ins Gesicht sagen, was ich von ihm halte. Elender Feigling. Das ist doch eh aussichtslos. Wir finden denjenigen, der diese Gemeinheiten über dich schreibt, Hanni. Verlass dich drauf. Irgendwie legen wir dem schon das Handwerk. Das ist doch pure Zeitverschwendung. Und du kriegst auch noch einen Riesenärger mit Frau Lemanski, wenn du nächste Woche keinen zehnseitigen Aufsatz vorweisen kannst. Zeitverschwendung? Ich kann doch nicht tatenlos zusehen, wie jemand meine Zwillingsschwester so sehr verletzt. Also, könnt ihr denn nicht mal aufhören, ständig über diese blöden Kommentare zu reden? Das nervt mich langsam. Honey. Sorry, Honey. Also, was ist jetzt mit dem Aufsatz? Hm? Also, ich habe noch keine richtige Idee. Okay. Ich bin da auf eine ganz gute Seite zum Thema Internet im Schulunterricht gestoßen, Elli. Wollt ihr mal sehen? Na klar, mhm. klar. zeigt mal. Also hier, es werden vier Anwendungsgebiete für die Schule beschrieben. Recherche, das tun wir jetzt ja gerade. Mhm. Dann Dokumentation, wenn wir zum Beispiel eine Präsentation auf unserer Schulwebseite posten. Wenn, wenn wir eine Webseite hätten. Ja. Na klar. Dann noch Kommunikation, wenn eine Lehrerin zum Beispiel eine Aufgabe im Netz auf der Schulwebseite veröffentlicht oder auch Änderungen im Stundenplan oder so. Ach so, so, so eine Art schwarzes Brett? Genau, aber eben interaktiv. Also von allen, von überall nutzbar, wo es Internet gibt. Du meinst von allen, die ein Passwort für die Website haben? Genau. Und als letztes kann man im Internet mit speziellen Lernprogrammen, wie Vokabeltrainer arbeiten oder auch Hintergrundberichte über historische Ereignisse abrufen. Klasse, Hilda! Damit kann man doch schon mal ein paar Seiten füllen. Ein paar von insgesamt zehn Seiten, wolltest du sagen? Ach, das schaffen wir doch schon, Jenny. Ach, ich weiß nicht. Am Abend im Gemeinschaftsraum ging das Rätselraten weiter. Wer schrieb diese Gemeinheiten? Und vor allem, warum? Die Mädchen waren völlig ratlos. Und Hanni setzte das Ganze immer mehr zu. Schlecht gelaunt hatte sie sich gleich nach dem Abendbrot in ihr Zimmer zurückgezogen. Ihr dürft das Hanni nicht übel nehmen. Sie versucht ja, sich nichts anmerken zu lassen. Aber in Wirklichkeit... Ach, schon klar, Nanny. Wir kennen deine Schwester auch alle ganz gut. Ja. Natürlich macht sie das fertig. Und wie... Wir können nur hoffen, dass dieser fiese Schreiberling irgendwann einen Fehler macht. Wie meinst du denn das? Dass er aus Versehen mit seinem richtigen Namen unterschreibt? Das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Ja, ich auch. Es könnte doch sein, dass der oder die Unbekannte irgendwas gegen Hanni hat. Und mhm. wenn diese Person sich verplappert... Du meinst, wenn wir den Grund dafür wüssten, warum jemand so fies zu Hanni ist? Mhm. Dann kämen wir vielleicht hinter die wahre Identität dieses Spinners. Und wenn es nun doch jemand von uns ist? Von uns? <lacht> Bitte? Ich hör wohl nicht recht. Spinnst du? Ja, es muss doch jemand sein, der Hanni kennt, oder? Vielleicht ja. Hm. Aber wir sind ja nicht Hannis einzige Freundinnen. Was ist mit dem Ringmeer-Internat? Die ärgern sich doch dauernd Nein. über uns. Ja, mhm. das stimmt. Ja. Na, die wissen aber nichts von unserem Schulprojekt oder der Visagebook-Seite. Naja, gut. aber darauf könnte man ja auch zufällig stoßen, wenn hm. man auch bei Visagebook ist. Hm. Tja. Mann, ich bin heilfroh, wenn diese Projektwoche endlich zu Ende ist. Ja, ich glaube, da sind wir alle, Elli. Ja, Im Internet muss man halt total aufpassen, dass man nichts von sich preisgibt. Und wenn es nur ein harmloses Foto ist. Mhm. Aber was sind das bloß für Leute, die so gemeine Sachen von sich geben? Haben die nichts Besseres zu tun? Vielleicht ist es doch mhm. jemand wildfremdes, dem einfach langweilig ist. Hm? Vielleicht. Ja, Wer sei mhm. Wir finden das heraus. Die Situation spitzte sich immer weiter zu, was dadurch nicht besser wurde, dass die Mädchen jeden Tag wieder im Internetcafé mit neuen, bösen Kommentaren konfrontiert wurden. Auch am vorletzten Tag ihres Projektes änderte sich daran nichts. Oh, sag mal, wieso hören diese Idioten nicht einfach mit diesem Mist auf? Der neueste Beitrag stammt von einem Gustav-G-Punkt. Ja? Äh, schiefe Zähne sollen ja ein Anzeichen von mangelnder Intelligenz sein, habe ich irgendwo gelesen. Und der Nächste schreibt, Haha, man muss auch extrem dumm sein, wenn man nicht zum Zahnarzt geht mit so einem Gebiss. Von Donald oh, oh D-Punkt. Das ist ganz sicher ein und dieselbe Person. Tja, das hilft uns aber auch nicht weiter, solange wir nicht wissen, wer das ist. Hm. Nur noch heute und morgen. Und dann hat der Spuk endlich ein Ende. Na, für Hanni aber nicht. Sie wird sich ewig fragen, wer ihr diese Gemeinheiten geschrieben hat und vor allem warum. So was vergisst man doch nicht so schnell. Ja, stimmt. Wir brauchen eine zündende Idee, um diesen Hater zu schnappen. Hanni, mach jetzt diese blöde Visagebuchseite zu. Lass mich doch. Das ist ja wohl meine Sache. Oh. Mann, was macht sie denn willst da? du dich unbedingt schlecht fühlen oder was? Wieso sollte ich mich schlecht fühlen? Das sind bloß irgendwelche Typen, die mich überhaupt nicht kennen. Das kann man doch nicht ernst nehmen. Ja klar, du liest das, weil du es so witzig findest. Jetzt tu oh. doch nicht so. Ach ey. Jetzt streiten sich die Jetzt Zwillinge hör schon eigentlich auf damit. Und nicht gerade leise. Hm. Der Mann an Tresen zu. guckt schon ganz böse. Ich geh oh. mal was rüber, ja? Hey Biden! Das ist doch genau was dieser Idiot erreichen will. Hm? Streit und schlechte Laune verbreiten. Außerdem seid ihr zu laut. Ah, du hast recht. Ich habe doch gesagt, das Thema nervt. Alle! Ach, so habe ich das überhaupt nicht gemeint, honey. Ja, ich weiß. Ja. Entschuldige. Auf dem Weg zurück an ihren Computerplatz fiel Jenny ein Mädchen auf, das ihrem Gespräch mit den Zwillingen interessiert zugesehen hatte. Sie stand am Tresen, als würde sie dort arbeiten. Und Jenny war sich sicher, sie in dieser Woche jeden Tag hier gesehen zu haben. Psst, Fiss. Was ist denn Jenny? Dieses Mädchen da vorne am Tresen. Ja? Fällt dir an der was auf? Die hier die ganze Woche schon rumhängt? Aha. Ich denke, die arbeitet hier. Sie hat doch Hilda die Quittung gegeben, weißt du nicht mehr? Ach stimmt, ja. jetzt wo du sagst. Sie benimmt sich irgendwie merkwürdig. Äh, wie meinst du denn das? Immer wenn ich zu ihr sehe, schaut sie schnell weg. Oh. Und vorhin hat sie sogar ihren Bildschirm weggedreht, als ich am Tresen vorbeigegangen bin. Du hast recht, das ist echt merkwürdig. Und ich habe da ein ganz komisches Gefühl. Du meinst äh, sowas wie weibliche Intuition? <lacht> ja, hm. ganz genau. Na dann, folge deinem Instinkt, Jenny. Ja, mach ich. Vielleicht hat sie ja was mit diesem fiesen Cybermobber zu tun. Oh. »Das wäre ja der Hammer.« »Ich finde es heraus. Und gib mir ein Zeichen, wenn ein neuer Kommentar auf dieser Seite auftaucht, ja?« »Okay. Wird gemacht.« »Okay.« Unauffällig schlenderte Jenny hinter den Tisch des fremden Mädchens. Das Logo von Visagebook auf ihrem Computerbildschirm war auch von Weitem gut zu erkennen. Das alleine war natürlich noch kein Beweis.« Doch dann drückte sie auf die Tastatur, um eine Nachricht abzuschicken. Und im selben Augenblick nickte Fizz mit dem Kopf. Ein neuer Kommentar war eingegangen. Wütend trat Jenny auf das Mädchen zu. Entschuldige. Darf ich mal sehen, was du da eben geschrieben hast? Wie? Was? Nein. Oh, doch. Hier. Hier. Und der Beitrag steht. Der mit der Hexe ist gut. Schiefe Zähne, Buckel... Und die Klamotten sehen aus wie aus dem letzten Jahrhundert. Gepuschelt auf Tessys Profilseite. Sag mal, schämst du dich denn gar nicht? Ich, ähm ich. Ach, du machst ach, das also! Nein, ich hab bloß ähm, Na? Na? Ach, jetzt rollen auch noch Tränen, oder was? <lacht> Ist das etwa die feige Cybermobberin? Wie, also, Herr Wink, ich habe sie in Flagranti erwischt, wie sie gerade einen neuen Hasskommentar versendet hat. Schuss. Schuss. Ich glaub ich, du bist doch Greta, die hier ein Praktikum macht. Ja. Was bitte hat meine Schwester dir nur getan? Warum hast du das gemacht? Ruhe oh, jetzt mal bitte. Sag, was geht's Entschuldigung. Ihr könnt eure Unterhaltung gern draußen weiter. Arbeit. Los! Ganz schnell aufziehen. Aufstehen! Hua, ja. du tust mir weh! Ach, ich komme ja. Ja, komm! Ach, jetzt lass sie doch schon los, Jenny! Ach, nichts da. Erst wenn sie uns erklärt hat wie sie dazu kommt, diese Gemeinheiten unter unserem Gruppenfoto zu posten. Ich weiß ja, dass das gemein war. Oh, ach ja? Das fällt dir aber früh ein. Fangen wir mal von vorn an. Du heißt also Greta und machst in diesem Internetcafé ein Praktikum? Ja, ja. und hm. es tut mir echt leid, dass ich das gemacht habe. Hast du dir mal überlegt, wie sich Hanni dabei fühlt, wenn du so einen Mist schreibst? Und dann auch noch öffentlich, dass es jeder lesen kann. Jetzt seid doch alle mal still. Kannst du mir bitte mal sagen, Warum du das getan hast, Greta. Hanni zeigte erstaunlich viel Verständnis für die enttarnte Cybermobberin. Sie gab aber auch ein elendes Bild ab, wie sie da verzweifelt und weinend vor den aufgebrachten Mädchen stand. Die Zwillinge führten sie zu einer nahen Parkbank und setzten sich zu ihr. Die anderen standen im Kreis um die Bank herum und hörten zu, während Greta versuchte ihnen zu erklären, was mit ihr los war. Ich war so wütend und verletzt. Und als ich eure verschworene Gemeinschaft beobachtet habe... Habe ich denn irgendetwas getan, das dich verletzt hat? Nein, nein. Du hast mich nur einfach an mich selbst erinnert, bevor... Bevor? Bevor was? Hier hast du ein Taschentuch, Greta. Danke. Ich bin vor kurzem selbst im sozialen Netzwerk meiner Schule ganz gemein gemobbt worden. Ich weiß bis heute nicht von wem und ich konnte nichts dagegen tun. Aber dann weißt du doch, wie schlimm das ist. Ja. Die gemeinen Kommentare kommen also alle von dir? Ja. Ich habe jedes Mal ein neues Profil bei Visagebook angelegt. Ich weiß selber nicht, warum ich das gemacht habe. Ich war plötzlich so neidisch und ich hatte immer schlechte Laune. Ach, und um <lacht> deinen Frust rauszulassen, hast du die arme Hanni gepiesackt? Tolle Idee. Tja. Also, dass du neidisch wirst auf uns, wenn es dir so schlecht geht, das verstehe ich irgendwie. Ihr wisst ja gar nicht, wie das ist, wenn man niemanden mehr trauen kann. Ihr habt so ein tolles Bild abgegeben und ich habe euch zugeschaut und mich so mies gefühlt. Ja, gehst du denn jetzt gar nicht mehr zur Schule? Du warst doch diese Woche jeden Tag hier, oder? Ach, ich wäre so froh, wenn ich nicht mehr in meine Schule zurück müsste. Was? Ich mache bloß diese Woche ein Praktikum hier und am Montag muss ich wieder hin. Dann geht alles wieder von vorne los. Oh je. Oh je. Was haben denn diese Leute in deinem Schülernetzwerk über dich geschrieben? Ach, es fing damit an, dass jemand sich über meine neue Frisur lustig gemacht hat. Mhm. Und dann habe ich dummerweise darauf geantwortet. Und dann ging es erst richtig los, was? Ja. Ich wusste, dass man eigentlich nicht auf solche Kommentare antworten soll. Aber ich war so verletzt und ich wollte mir das nicht gefallen lassen. Das verstehe ich total. Ich auch. Also, ich mag deine Frisur. Och, Elli, es geht hier nicht um irgendwelche Frisuren, sondern um ganz gemeines Cybermobbing. Ja, oh. schon gut. Aber sie sieht gut aus. Trotzdem danke. Ich jedenfalls. Danach wurde ich nur noch schlecht gemacht. Es gab plötzlich unzählige anonyme Kommentare auf meiner Profilseite. Meine Klamotten wären altmodisch. Und meine Eltern würden mir nur ungesunde Pausenbrote mitgeben. Und deshalb hätte ich so schlechte Zähne. Tja, gemein. Und hast du eine Ahnung, von wem diese Beleidigungen gekommen sind? Nein. Alle haben so getan, als wären sie entsetzt. Aber hinter meinem Rücken wurde plötzlich dauernd getuschelt. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Ich habe mich noch nicht getraut, es ihnen zu erzählen. Na, aber warum denn nicht? In so einem Fall muss man doch eine erwachsene Vertrauensperson entweder Eltern oder Lehrer informieren und um Hilfe bitten. Mhm. Verstehst du dich denn nicht gut mit ihnen? Doch, eigentlich schon. Aber wenn die wüssten, was online in den sozialen Netzwerken los ist... Nehmen Sie mir bestimmt meinen Computer weg. Ja, sind Sie denn so streng? Nein, das nicht, aber... Na, vielleicht schränken Sie nur deine Zeit im Internet ein. Und das wäre ja vielleicht gar nicht so verkehrt. <lacht> Allerdings. Wenn Hanni nicht jeden Tag im Internetcafé online gewesen wäre, hätte sie auch nicht ständig deine bösen Kommentare lesen können. Mmh. Mhm. Ja, ich weiß. Sobald ich den Computer angeschaltet hatte, musste ich sofort auf diese blöde Visagebuchseite klicken. Obwohl du genau wusstest, dass es dir nicht gut tut. Mm. Das war wie eine Sucht. Ja. Es tut mir wirklich leid. Naja, also schwamm drüber, Greta. Und jetzt schauen wir erst mal, wie du aus dieser Situation an deiner Schule wieder rauskommst. Ja, vielleicht könnten deine Eltern mal mit der Schulleitung sprechen damit dieses Mobbing endlich aufhört. Ja, vielleicht. Dazu müsstest du ihnen aber alles erzählen. Auch was du gemacht hast. Meine Mutter wird so enttäuscht sein. Mhm. Ja, aber sie versteht das vielleicht. Du warst eben furchtbar gekränkt und total durcheinander. Ja, wenn du willst, kann ich dich vielleicht begleiten. Als moralische Unterstützung oder so. Echt? Das würdest du tun? Ja, Ja, denk schon. Es gehört schließlich eine Menge Mut dazu, wenn du deinen Eltern die ganze Geschichte beichtest. Danke. Es wäre toll, wenn du mitkommst. Also gut. Dann ist das abgemacht. Also jetzt müssen wir aber zurück zum Lindenhof. Sonst meldet uns Frau Theobald noch als vermisst. Es ist schon nach sechs. Oh. Wir treffen uns morgen wieder im Internetcafé, ja Greta? Ich mach dir bis dahin mal nicht zu viele Sorgen. Ist gut. Bis morgen und danke nochmal. Bis morgen. Bis die arme Greta. Keines der Mädchen konnte noch böse auf sie sein, nachdem sie gesehen hatten, wie verzweifelt sie war. Und Hanni, die hatte allen Kummer vergessen und war froh, dass sie Greta helfen konnte. Sie hatte mit ihr einen Termin am Wochenende vereinbart, an dem sie gemeinsam Gretas Eltern die ganze Geschichte erzählen würden. Versprochen saßen die Mädchen am Freitagnachmittag in einem richtigen Café bei Kaffee und Kuchen und besprachen die äußerst ereignisreiche Woche, die hinter ihnen lag. Also, ihr hattet recht, der Nusskuchen ist wirklich ein Gedicht. Ich bin so froh, dass dieser Stress nun vorbei ist. Endlich wieder ganz normal im Café sitzen, ohne Tastatur und ohne Maus. <lacht> du sagst es. Allerdings, Ellie, nicht nur was den Kuchen betrifft. <lacht> Wer hätte gedacht, dass das Internet so kompliziert sein kann. Kompliziert und auch beängstigend. Oh ja. Also, wenn man bedenkt, was Greta an ihrem Schülernetzwerk passiert ist. <lacht> und dir auch, Anni. <lacht> Keine Sorge, Ellie. Jetzt, wo ich weiß, warum Greta das gemacht hat und dass sie nicht mich persönlich verletzen wollte, da ist wieder alles in Ordnung. Es war nur diese Ungewissheit, die mich so verunsichert hat. Also Hut ab vor deinem Großmut, Hanni. Auf jeden Fall. <lacht> Danke. Na, wenn ich mir vorstelle, wir hätten auch so ein Lindenhof-Netzwerk und ich müsste überlegen, wer von euch oder... Ah, schrecklich. Schrecklich, wie die arme Greta sich fühlen muss. Ja, ja. Ja. Zum Glück ist das am Lindenhof nicht so. Also ich verzichte lieber auf Smartphone und Co., bis ich erfahrener und weiser bin. Na <lacht> ja. ja, da kannst du aber vielleicht lange warten. Ah, Mistbold. War <lacht> du weißt schon, was ich meine. Ach klar. Man ist eben leichter zu verunsichern, wenn man weniger Erfahrung hat. Ja, naja, stimmt. aber das Internet kann ja auch sehr nützlich sein. Es ist doch gewaltig, was einem da an Informationen und Meinungen zu buchstäblich jedem Thema zur Verfügung ja, steht. Ja, ja. Ja, und alles ist nur einen Klick entfernt. Ohne jede Anstrengung. Die Anstrengung, oder besser gesagt, die große Herausforderung, besteht darin, zu entscheiden, was man sich ansieht und welcher Info man überhaupt trauen kann. Ja, und ganz wichtig, man muss genau überlegen, welche Infos man von sich selbst im Internet preisgibt. Ich weiß, Hilda. Hm. Es war total naiv von mir, unser Gruppenfoto öffentlich für alle sichtbar zu posten. Ja, ja. ja. ja Tessi. <lacht> Allerdings. Ja. Aber wir anderen waren ja auch nicht schlauer, oder? Stimmt. Hm. Wieso? Schlau ist, wer aus seinen Fehlern lernt. Das tue ich. Oh. Kluge gesprochen, Elli. Mhm. Wo hast du den denn aufgelesen? Weiß nicht. Im Internet vielleicht. <lacht> ja, ja. Internet. Der war gut. Ja. <lacht> Für die Lindenhof-Mädchen war diese Geschichte gut ausgegangen. Sie hatten die Cybermobberin überführt und überdies noch reichlich Stoff gesammelt für ihren bevorstehenden Aufsatz. Und Greta? Die hatte mit Hannis Hilfe am Wochenende im elterlichen Wohnzimmer die ganze Geschichte gebeichtet. Und ihre Eltern reagierten ganz anders, als Greta es erwartet hatte. Vielen Dank, lieber Hanni, dass du Gretas Entschuldigung angenommen hast und ihr... Diese Gemeinheiten nicht übel nimmst, die sie dir geschrieben hat. Schon gut. Ich weiß ja jetzt, dass sie nicht mich persönlich gemeint hat. Sie hat eben einfach in ihrer Verzweiflung um sich geschlagen und ich, ich war sozusagen nur ein Zufallsopfer. Ein Opfer warst du aber trotzdem. Es war sicherlich nicht schön, solche Sachen zu lesen. Ich verspreche euch, so etwas tue ich nie wieder. Ja, das glauben wir, die Greta. Aber... Es ist schlimm, was an deiner Schule los ist. Unverantwortlich. So ein Schülernetzwerk sich selbst zu überlassen, das, das muss man doch moderieren. Moderieren? Was meinst du? Naja, es sollte gewisse Regeln in so einem Netzwerk geben. Und jemanden, der dafür sorgt, dass sie auch eingehalten werden. Ja, Sie meinen sowas wie Benimmregeln, wie gegenseitiger Respekt, keine persönlichen Beleidigungen und sowas. Ja, ganz genau. Man sollte solche Dinge ausführlich mit den Schülern besprechen, bevor man sie so ungeschützt auf das Internet loslässt. <lacht> wirklich, ist ungeheuerlich. Das kriegen wir schon wieder hin. <lacht> Dein Vater und ich werden gleich nächste Woche mit deinem Schuldirektor sprechen, Greta. Danke, Mama. Und tausend Dank auch an dich, Hani. Du hattest recht, es tat richtig gut, alles loszuwerden. <lacht> schon okay, Greta. Und wenn es an deiner Schule doch nicht so klappen sollte... Du weißt ja jetzt, dass es ein tolles Internat in der Nähe gibt. Und du wirst auf jeden Fall herzlich willkommen. Pas yeah. Isn't Honey und Nanny Das coole Zwillingspar Honey und Nanny steht für einander da Wir halten fest zusammen weil wir uns so gut verstehen Wenn wir uns nicht verwehren dann wird uns auch nichts passieren Du verstehst meine Sorgen bei dir bin ich geboren Vertrauen auf mich kennst du bauen